Він повинен був знати і другим, своїм підлеглим, задавати тон, як бути войовничим атеїстом. І хоча кожного разу Бог давав мені перемогу над ним, що він повертався з поразкою зі свого походу, однако не гнівався на мене, а те його ще більше розбирало на новій баталії. Йому було цікаво, але нелегко зі мною говорити, тому що я був добре начетаний антирелігійної літератури і знав, чим вони атакують. А також, як для мене, людини без вищої освіти, я досить добре знав все передове в науці, особливо в астрономії, археології та геології, де були значні розбіжності у різних теоріях та гіпотезах, що було нам на руку. Якби того не знав, Можливо би думав, що і він де в чому прав. А так, я його виводив, що і він розгублювався серед своїх доказів, і дивувався, що я, якийсь сектант, володів такими доказами. Деколи він приїжджав спеціально, щоб тільки зі мною схрестити наші ідейні мечі. Багато разів він сміявся сам над собою, над своєю поразкою і диво давався моїм влучним атакам». Я не розказую це собі на славу, а розказую тому, щоб прославити Господа, який обіцяв, що нам буде дано Духом Святим в потрібний час що відповідати, і те доповнювалося, то було від Господа, а не від моєї мудрості. І я кожний раз торжествував у душі після того, як мій суперник виходив з моєї майстерні як обскубана курка. Дякував Богові за перемоги не приписуючи те собі. Він ніколи не погрожував мені, не приміняв своєї влади по відношенню до мене. Ми провадили дискусію на рівних, і він з охотою приходив на те. Я розумів його, чому він ні разу не образився за мою перемогу над ним, і міг ще розсміятися іноді із своєї поразки. Якби те ставалося прилюдно, він того би не потерпів, а так то було тільки між нами обома, а для нього було доброю школою випробувати свою здатність, яка виявлялася слабоселою, і гонила його на нові озброєння. Всіх наших дискусій я не можу описати, тому що їх було дуже багато за стільки років, і величина книги моїх спогадів не дозволить те зробити, але декілька випадків опишу, щоб ви мали уяву. Приходить до мене в художню майстерню атеїст Лешан, поздоровався, поглянув на стенд діаграмами, який я робив, побачив біля мене на столі нові научні журнали і каже, «О, я бачу, ви стараєтеся не відставати від научної періодики. Похвально, похвально, Никодим Маналюч, цікаво знати, що ви нового вичитали?» «Маю новину для вас, Володимир Юхемович», – радісно вигукнув я. Залишаю свою роботу, взяв у руки журнал «Вокруг свята, який лежав на столі, відкрив його на потрібній сторінці, де пишнобарвний і яскравий малюнок космічно-фантастичного стилю украшав заголовок потрібної мені статті. Природа загадкових, нововідкритих квазарів, пульсарів ученими відкрита і я з навмисним захопленням став ділитися своїми враженнями від прочитаного. Кажу йому, ви тільки уявіть собі, Володимир Юхемович, недавно нововідкриті астрономами джерела пульсуючого загадкового світла, квазари, як їх називали, які знаходяться на краю Вселеної, до яких мільйони світлових років вченим досконало вивчено і оспубліковані дані їх природи. Приголомшлива подія. Складові частини елементів, їх природи і їх функції викладні перед нами на папері. А це ж космологічна віддаль, яка дотепер була тільки в описах фантастів, яку неможливо виміряти і записати звичайними арифметичними цифрами. Я приголомшений такими успіхами науки. Це дійсно сенсація. А я про що вам говорив кожен раз? Сяючим поглядом захопленням радісно, як дзвіночок вимовляв своїми атеїстичними устами лишан. Сучасна наука це села, гені людського розуму, плюс потужна електронно обчислювальна техніка, це безмежні можливості. Як бачите, на краю вселенної усе знають, що і до чого а ви тримайтеся за вигаданого Бога при відсталих уявах відживаючого безпросвіття. Вам з вашим розумом бути на передовім рубежі науки, Никодим Манольвич. Я це давно вам говорив, і двері перед вами відкриємо, дамо всі можливості. Я слухав його, і притворно, ніби дійсно був зворушений, захоплений такою можливістю, Витягував з нього високі веслові про науку і казав «Так», – казав я, – «якщо вже на такі віддалі науковцям все ясно, то що вже говорити про те, що у нас під руками чи під ногами? Він був досить пронерливий і зловив нові нотки у моєму тоні у весловах щодо науки, насторожився, щоб воно було, що я вихвалюю науку». Але енерція атеїзму понесла його далі. Все стає на свої місця, говорив він. Раніше дійсно при наукових пошуках було багато помилок, непорозумінь. Але вже в наш час все стає абсолютно зрозумілим. За що не візьметься наука, все просвітлює. Ви можете авторитетно ствердити ще раз, що це дійсно так? запитав я, усміхаючись. Йому вже нікуди було. І він підтвердив, що так, але перепитав. Ви, бачу, щось жартуючи лукавити, що там у вас є? Є, Володимире Кириловичу, є. Хопіться добре за щось, чи сідайте, щоб ви від зараз не упали. Ви така високоосвічена людина, головуюча над товариством знання по цьому районі, тільки що два рази авторитетно заявили що сучасна наука, за що тільки візьметься, все просвітлює, чи то, мовити по-іншому, при наукових дослідах все може взнати. І як тільки що ми вичитували з научних публікацій, все узнала на такі недосяжні, неймовірні віддалі в мільйонах світових років. А у себе під носом в Шотландії 800 кілометрів від Лондона, в центрі цивілізованого світу, в якійсь калюжі, пробачте, в озері, Лохнес ще і по сьогодні не знає, чи дійсно існує Лохнеське чудовисько Несі, чи його немає там. Хоча пошуки цього феномену тривають вже рівно 100 років. Ось в цьому журналі, в цьому ж номері. Де опубліковані ці дані науки про квазари-пульсари, про які ми тільки що говорили? Тут же тільки перекидаю листок. Друга публікація під назвою «Старіччя Несі», в якій докладно описано, що в цьому році проминуло 100 років, як вперше людина побачила чудовисько Несі. І на протязі 100 років його бачили сотні людей. Навіть комусь вдалося сфотографувати. Вчені того не признавали. Тривала постійна суперечка, да чи ні. А в послідних роках з потужною підводною апаратурою, з ехолотами і з радарами, прочесували те озеро декілька разів. І ось опубліковано, що не змогли покласти край суперечці. Не не виявлено. Але й сказати, що її немає, теж не можуть, тому що все ж якісь ненадійні, незрозумілі сигнали були. Чи не смішно, Володимир Єхемович? На віддалі в мільйони світових років взнали за дуже короткий час, а у себе під боком за 100 років не можуть знати. А до цього всього людський геній, як ви тільки що пишалися ним, так необачний. Такі дві публікації помістити поруч одна одної, в одному номері журналу. І то не в якомусь там мізерному виданні, але в такому солідному научному. І людському генієві, і в голову не прийшло, що кури сміятися будуть. Так, бо то дійсно смішно, якщо порівняти одне з одним. Володимир Юхемович, ви розумна людина, чи не так? Не опирайтеся на генія людського, бо колись залишитеся осміяними, а після обдуреними самі в собі, а то буде вже пізно. Він змовчав. Не покрив глумом мою пораду, як я розумів, щоб не вбити в мені інтересу до подальшої розмови з ним. Подумавши трохи, він погодився зі мною що коректори журналу «Вокруг світа» дійсно не догляділи. Помістивши в одному номері дві статті, і друга з них компроментує першу. Похвалив мене, як догадливого читача, і повів мову далі. Не дивуйтесь цієї розбіжності. Хто не робить нічого, той тільки не помиляється. «Даймо на це скидку», – казав він. «Це ж на краю вселенної. «На неймовірні віддалі від нас можна і помилитися за 3-9 галактиками. А щодо нашої галактики, а тим більше нашої сонячної системи, тут вже помилок не може бути. Все розраховано, переміряно і перевірено давно». Я йому сказав, «І я не дивуюся. Це те, що потрібно, щоб, можливо, і ви задумалися, чи вся правда те, що друкується?» І розрагатався, «Володимир Євхемович, не розписуйтеся за те, чого не знаєте. Ви говорите за нашу сонячну систему, навіть за нашу галактику, що тут все відомо, і дивуєте мене своїми незнаннями. Ви ж закінчили два вищі учбові заклади і повинні бути на передному плані досягнень науки». Одна ваша посада, головуючого товариством знання, зобов'язує вас знати все передове, а іначе навіть сектанти насміються з вас. Нікоде Маноліч, сміявся теж і він. Ви кажете правду. Повинен знати. Я так відчуваю, що ви маєте ще щось, чим хочете мене вдруге посадити. Я рад чути те від вас, тому що мені дійсно треба все знати. І мені дуже цікаво приходити до вас і бачити, де я хромаю, щоб не попасти в халепу при людях. Гм, ніби задумався я, і я сказав йому. Непогано звучить таке ваше признання. Виходить, я потрохи підкантичую вас і вибиваю з ваших рук зброю, якою ви могли б декому з наших недосвідчених сектантів пошкодити. Хтось? Чого доброго міг би і повірити у ваші в скобках научні завіряння? Хай вже буде по вашому бажанню і на користь вам, щоб ви, як ви кажете, не попали прилюдно в халепу. А для нас, сектантів, то буде ще більшою користю, якщо у вашому арсеналі залишиться менше наступательної зброї. Ви достойні дискутувати зі мною, дивлячись мені прямо в очі, сказав він. Я поважаю вас за смілювість і відкритість і простоту. То що у вас там ще є? Ви сказали, що на краю Вселенної можна дати скетку за неточні знання і розрахунки. А щодо нашої сонячної системи і навіть нашої галактики, того не скажеш. Тому що тут все досконало вивчено давно. А як бути з феноменом Несі? Якщо все досконало вивчено, як ви кажете, то є вона, чи її немає. Це не одне й те, якщо воно було б в нашій сонячній системі, чи воно просто знаходиться в нас під ногами. І за сто років не взнали правди. А ви говорите, що все досконало вивчено і все відомо. Я вам покажу досконалість знань науки навіть про нашу землю, по якій ми ходимо все життя. Наукою досконало досліджено, розраховано, що наша земля існує вже 3 мільярди з половиною років. Ці розрахунки робилися і робляться на підставі багатьох методів датування геологічних напластувань. Один з яких – це осідання космічного поруху на поверхню землі. Про який ще порох ви говорите, перебив мене він. Вибачте, Володимир Єхемович, ви запитуєте, про який порох я говорю. Я говорю про те, про що, як бачу, ви ще не знаєте. Якщо ви хоч трошки знаєтеся на астрономії, то вам повинно бути відомо про космічний порох, який осідає на планети з бездонного космічного простору.